найкращу, найкоштовнішу шаблю, і ти будеш козакувати по-справжньому. Негаючи часу, Кривоніс подався до Хмельницького. «Що сталося, Максиме?» – стурбувався гетьман. «От до світа Потоцький збирається тікати. Йти мене до Богослав через Горохову Діброву. Перед Балкою там тягнеться невеличкий лісок. Дорога через нього вузенька» нерівна, поплутана, а за ліском зразу крутий спуск у балку, схили теж криті лісом. Отже, можна і старому потоцькому влаштувати таку ж прочуханку, як і молодому. Так, батько, якщо перекопати дорогу у найвужчому місці, поставити на протилежному пагорбі армату, обабі дороги Розставити козаків. Тоді чинитимем так, Максиме, Підсумував розмову Хмельницький. Бери черкаський полк І вирушай зараз до Горохової Діброви. Готуй пастку і чекай. Ми рушимо за Потуцьким. На зерці. Коли шляхецьке військо Доходитиме до лісу, Хан ударить з тилу. «Ми з флангів, а ти, як воно скотиться у балку спереду, тоді буде по тоцькому гаплик!» Отож Максим Кривоніс негайно підняв черкаський полк, узяв артилерію, і щоб збити з пантелику ворожих вивідачів, повів військо на вородище, а потім повернув на Вільшану. Коли проїжджали селом, до полковника наблизився син. «Мимо хати зараз проїжджатимемо, тату?» «Знаю, сину», – зітхнув батько. «Заскочити б на хвилинку, мамі сказати, що ми живі й здорові. Не час, сину, не час. Та й виказувати себе не маємо права. Усе село на ногах, тату, гляньте, як до вікон поприпадали. А скільки синей виглядає!» тільки на порозі стоїть. Не час, сину! Тетяна, як і всі в селі, теж не спала, теж стояла на порозі, прокинувшись, як тільки почула скрадливий тупіт під коней дозорців. Обох своїх Максимів помітила у місячному світлі здаля і, майнувши білими рукавами, кинулась з дотину. Чоловік і син на мить Стримали коней, низько вклонилася, Потім, уже їдучи, оглянулись, Махнули на прощання руками, А вона все стояла, Приклавши руку до грудей І не зводячи очей з вулиці, Якою ряд за рядом, Десяток за десятком, Сотня за сотнею проїздили козаки. Пройшовши моренці, Кривоніс повів полк чувалом. Треба було поспішати, щоб устигнути зайняти вигідну позицію і викопатирів. Через ліси й перелізки доскакали до Богослава і повернули на Корсунь. Круті балці були перед світом. Кривоніс розмістив армату на пагорбах понад балкою, розділив полк на дві частини. Одну вручив синові, другу взяв під свою оруду. Спускаємося у балку. Ти займаєш лівий бік, я правий. Висилай зо дві сотні копатерів, Решта, хай якнайшвидше риють вовчі ями і шанці, роблять завали. Розмісти козаків на тому боці балки ліворуч від узвозу. Мої хлопці засядуть праворуч від озвозу. Зашуміли, затріщали кущі, застукотіли сокири і лопати. Козаки поспішали. Треба було помережити балку пастками, щоб ніхто не зумів вирватись. Крім глибокого рову і височеного валу, що перетинали головну дорогу і підходи до неї, було викопано кілька десятків вовчих ям із дубовими поколами посередині, кілька сотень кривулястих шанців, набагато душі для окремих козаків та інших криївок. Заболочена, порізана ярами, зарусла кущами глоду і терну, балка невдовзі обернулась в справжню пастку. Опоравши роботу, Козаки залягли за кущами, у ямах-криївках, у шанцях, засіли на деревах. Спливали хвилини. Ось уже й година збігла. Зарожевів край неба, благословлялося на світ. За лісу від Корсуня докотився стриманий, далекий, ледь чутний гомін. Поступово він на роз... Став, дущав, виразнішав. І враз звідтіль з поля, що вганялося клином у ліси й переліски, з боку стеблева, в той глухий гомін вдерлося не на тле. «Алла! Алла, алла, алла. Гомін, що тримався на одній ноті. Зненацька вибухнув диким ревом. Залунали постріли, загуркотіли вози, закричали настрашені шляхтичі, жовніри, ланцкнегти. Узвозом летіла кіннота, нестримно наближаючись до балки. Кинувши важкі вози, шляхецьке військо вийшло з табору під курсоном на світанку. Проминувши опустіле місто, воно досягло поля і попрямувало до лісу. Кеннота поспішала, щоб якнайшвидше добратися до лісу. Піхоті доводилося іти підбіжки. Обоз по вибоїстій дорозі